Prvé línie. línie. dobrý podvečer vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie v Prvej línii. A v tejto chvíli vás tak od mikrofónovo ako aj spoza techniky pozdravuje Boris Koróni. V živote sa Vážení poslucháči, stávajú také veci, ktoré si len ťažko vieme nejako racionálne zdôvodniť, vysvetliť a ešte ťažšie reálne predstaviť. V živote sa stávajú veci, kedy vám zvykne aj rozum dokonca zastávať. V živote sa rovnako stávajú aj veci, ktoré vyzerajú na prvý pohľad absolútne šialene, a to až tak veľmi, že si naša psychika vytvorí vočiním akúsi účinu. O a jednoducho povedané, ich podvedome vytesníme kam si na perifériu nášho záujmu s odôvodnením, že veď sa bláznostvom a konšpiráciami nebudeme zaoberať, to predsa slušní ľudia nerobia. Slušní ľudia tí, disponujú predsa kritickým myslením, ktoré im bráni uveriť každej hlúposti. A to, že si ale kritické myslenie v podstate mnohí omylom zamienajú s ignoráciou čokoľvek, čo nezapadá do ich mentálneho sveta, to už dotyčne ako riešia Ja vám v dnešnej relácii v prvej línii predstavím vážení poslucháči tému, alebo lepšie povedané prípad, problém, nazviete to už ako chcete, ktorý spadá do kategórie tých, ktoré vyznievajú šialene, neuveriteľne a možno ste niečo podobné ešte ani v živote nepočuli, čo tu dnes odznie. Ja viem, naozaj to tak je a aj z tohto dôvodu je samozrejme kritické myslenie na mieste. Ja od vás nečakám a ja to tiež nechcem urobiť, že budeme tu hneď so všetkým súhlasiť, však sme tu na to, aby sme sa pýtali. A na druhej strane ale vás chcem zároveň aj poprosiť, aby ste zase neurobili na druhej strane tú chybu, že len preto, lebo to bude možno znieť miestami divne, možno hádam až, až zvláštne šialene, takže len preto uzavriete celý problém ako výmysel. No a hlavne o čo vás chcem poprosiť, myslíte na to, že v podobnej situácii v je môj dnešný host, tak do čoho si podobného sa pokojne môžete dostať aj vy, ktokoľvek z nás. No a potom sami mi zvážte, že či by ste nekonali rovnako ako človek, ktorý už v tejto chvíli sedí tu spolu so mnou v štúdiu Rádia Slobodný vysielač a hovorím síce v jednotnom čísle, nie je to celkom pravda, pretože tu mám dvoch ľudí. No a som veľmi rád, že môžem pri mikrofóne nášho rádia privítať pani Silviu Knúrovsku. Príjemný dobrý deň vám prajem. Dobrý deň. No a spolu s ňou prišiel aj Jozef Kyráli, to vám je majiteľ pohrebnej služby Charon. Je tak? Dobrý večer. Dobrý večer aj vám. No a spolu s hostiami samozrejme vám, pokiaľ možno nerušené počúvanie, praje v tejto chvíli aj Boris Koroni. Ak budete mať naozaj nejakú otázku, budete sa chcieť mojich niečo hostí opýtať, budete mať pocit, že som sa nespýtal ja, niečo dôležité, tak číslo, ku nám do štúdia poznáte 048 381 0101 mailstudiozavinačslobodnývysielac.sk Facebooková stránka a takisto aj naša nová internetová stránka. Toto všetko vám slúži k tomu, aby ste sa mohli mojich dvoch dnešných hostí opýtať. No, ja som uh, um, ono by sa to tak na prvý pohľad zdalo, že vy dvaja budete takými mediálnymi nováčikmi, lebo nestáva sa bežne, aby matka, deteťa prišla do rády a niečo rozprávať. Zde sme tu nemali asi ani majiteľa, a raz sme tu asi mali majiteľa pohrebnej služby. Zkrátka nie ste tie typy, ktoré by chodili často po médiách. Ja som mal proste pocit na úvod, že vy budete asi prvýkrát dnes v, v rádiu, ale ako som potom neskôr zistil, tak vy ste celkom aj mediálne na dvojica. Vy ste vystupovali aj v nejakých tých mienkotvorných, veľkých televíziách. Čo ste doteraz behali Na kaké médiá? Kde ste sa s týmto problémom, o ktorom budeme dnes hovoriť? Na aké médiá ste sa doteraz obrátili? Na televíziu JOJ, s ktorou sme to riešili, s ktorou sme natáčali niekoľko stupov mm. ohľadom toho našho prípadu. Že... A to je, to je asi už nejaké tri roky, asi ako ste začali, Dva. alebo viac menej? Tak, Dva, tak roka. Dobre, A... A ešte som si všimol, že aj nejaké na internete nejaké portály to tiež rozoberali, čiže už máte nejaké mediálne veci za sebou. A, no ale to, že ste napokon skončili tu u nás, v tomto našom inter internetovom, undergroundovom prostredí, to ale znamená, a to je už aj otázka na vás, pán Királi, že asi sa s touto vecou veľmi nepohlo za tie dva roky. Nepohlo sa tučíme sa v jednom za začarovanom kruhu. Keď dáme nejaký podnet, že našli sme nejaký ďalšiu vec v tejto veci, aby sme sa pohli ďalej, tak opätovne to policia prešetruje a opätovne dostane od policie vyjadrenie, že jednoducho sa to nepotvrdilo. Uh -huh. Takže točíme sa v jednom začarovanom kruhu. Už dva roky. Nie, nie, nie. Aby sme zrozumeli, bolo to podané minulý rok v novembri na policiu kedy sa to pani Knurovská dozvedela, uh -huh. lebo dovtedy to vedelo nie manžel a ten v tejto veci nechcel konať, aby ošetril svoju manželku od ďalší psychických Dobre. problémov. Dozvieme sa, že čo sa teda stalo, už o malú chvíľu, ale ešte predtým vás chcem upozorniť. Dúfam, že si obaj uvedomujete, že to, čo budete dnes hovoriť, sa bežne nejak, akože s tým sa veľmi ľudia nemajú možnosť stretnúť ani to asi ešte nikto takto nepočul naživo, aby s týmto niekto prišiel. Čiže môže sa chvíľami stať, ako som to spomínal aj v tom úvode, že to bude chvíľami znieť ľuďom vašu šialene. Takže ste si vedomi, že vás môžu naši poslucháči zahrnúť iste celkom oprávnenými, kritickými, ladenými otázkami, kde môžu spochybňovať to, čo hovoríte. Ste si toho vedomi. Samozrejme. Samozrejme. Ja nemáte s tým problém. Nie. Dobre. A... No, za normálnych okolností, ja som teda tú tému nazval, že, že záhada mŕtvého dieťatka. Za normálnych okolností už hneď tá téma evokuje, že to bude ťažká téma, že to nebude nič príjemné, lebo je tam evidentné z toho, že nejaké malé zomrelo. A toto, práve táto téma sa týka vás, pani Knúrovská. O tejto téme sa nehovorí ľahko, ale mám pocit, že vy o nej nie len, že chcete hovoriť, ale že aj potrebujete do Je to pre vás veľmi dôležité? Áno, potrebujem to povedať ľuďom, ktorí by si mohli tiež v budúcnosti dávať pozor, aby sa náhodou niečo také nevyskytlo a nestalo im. Hm. Je, to, je to nielen... Že by si niekto myslel, že chcem byť populárna alebo niečo také. To nie je pravda. Ja len chcem vedieť, kde je moja dcera. Proste ostala som tehotná na rizikovým a bohužiaľ porodila som, bolo mi oznámené mŕtve dievčatko. V tej dobe ste už mali deti nejaké? Či to bolo prvé Áno, mala dieťa? som chlapčeka a dievčatko, takže toto bolo pre mňa tretie dieťa. Nie, že by na tom nejak záležalo, ale aké staré boli tie deti, ktoré máte, ktoré žijú, sú zdravé? Jeden mal 15 a druhá mala 9. Hm. Ste už, preto sa na to pýtal, lebo tak evidentné, že ste už skúsená rodička pri treťom pôrode. A teda narodilo sa mŕtve dievčatko. Tak mi bolo oznámené pri pôrode. Nikto to dievčatko proste nevidel. Ani vy? Nie, nikto. Ani ja, ani môj manžel, nikto. Lekári vravia, že to bolo dievčatko, mrtve Narodilo sa to v 7. mesiaci tehotenstva, ale v pitevnom protokolí som si to prečítala, takže tam sa piešu verzia 7-mesačné dieťa a donosené dieťa, takže proste je... No, je tam viacero vecí, ktoré vám nesedia. Dobre, ano. ešte skôr, ako budeme pokračovať, hovoríte, že sa narodilo mŕtvé dieťa v 7 mesiaci, zároveň ale sa tvrdí v rovnakej správe pôrodníkov, že aj donosené, takže to už prvý rozpor. Uh, druhá vec, ale že vy ste ako mali rizikové tehotenstvo, čiže, čiže tam už sa predtým niečo dialo, že dieťa nedýcha, nežije, alebo niečo také? Či normálny pôrod to bol, či ako to bolo? No, tak... Uh... Bola som na rizikovom tehotenstve, lebo som mala problém s so vysokým krvným tlakom. Mm -hmm. Vrála som lieky, bola som pod dohľadom lekárov a prišla som normálne do poradní, ako každá tehotná ma mamička, keď príde do poradní. A tam mi bolo oznamené, že moje dieťa je 3-4 dní mŕtve. Takže v bruchu, keď ste ho má, že už 3 až 4 dní je mŕtve. Dní, áno. Mm -hmm. Lenže ja som... Ráno, no nad ránom jedna, pol druhej, pocítila, ako sa pohlo. Tak ako nešlo mi to do hlavy, tak ma poslali do nemocnice. Ano. Tak som šla do Spiskej novej Vsi, do porodnice. Tam mi bolo potvrdené to isté, čo mi povedal môj gynekolog. Že je teda dieťa mŕtve 3-4 dní. Dobre, prijali ma, urobili mi interné vyšetrenie a ďalej nerobili so ňou nič. Jak nič? Tak, Ste mali 3 dny mŕtve dieťa? Nie? No Všetko? nič. Nechali ma normálne tak, dávali mi normálne strávu, ako keby som bola na pozorovaní. Pečkate, ja to vám nebolo zvláštne, že ak máte 3-4 dní mŕtve dieťa, tak ja teda nie som lekár, ale mám pocit, že to treba rýchlo vybrať von, lebo môže byť otráva tak krvi. Tak aj ja si to myslím a keď som na druhý deň mi dali injekciu a porodila som večer. Čiže vám dali šľadu... vyvolávačku? Áno. Porodila som večer a mi povedali, že bolo, to, že bolo to dievčatko a potom som porodila placentu a lekár pri pôrode mi povedal, že placenta a plodová voda bola v, do, v norme a v dobrom stave. Máte to aj na papiery. Áno. Takže nerozumiem tomu, nech mi to nejaký lekár vysvetlí, ako sa to dá. Keď je 3-4 dní mrtvé dieťa a placenta a plodová voda je v norme, a po dvoch dňoch som bola prepustená do domácej liečby. A placenta teda podľa nejakej lekárskej správy vykazovala nejaké také anomálie, že dieťa tam už 3 a 4 dní bolo mŕtve v nej? Nie. Nie čiže tá bola úplne Že to bude poslané aj s dieťaťom do popradu na patológiu, lebo mm. ja patrím pod poprad. Takže to bude poslané do popradu. No tak tedy som upadala do nejakého šoku po pôrodného. Hmm. Prestávala som už vnímať, čo sa ďalej deje. A prišla som domov, manžel začal riešiť pohreb. Ale ste som... nikdy nevideli? Nikdy som dieťa nevidel. Ne... Nevid... keď sa... Ja viem, že keď sa dieťa pohreb, porodí, oni vám ho ukážu, že aj, asi aj zomrete, aj, aj živé, že ukážu, vám neukázali nie, nič, nie, nie, nie. nič. To zobrala sestrička... On jej to dal do plienky alebo plachty, také biele mala na rukách. To dieťa jej tam položil, ona to zobrala a pošla s tým preč. Uh -huh. A viac som nevidela. A on sa ma prišiel opýtať, že aké dá dieťaťu. No tak ja som povedala, že moje dieťa sa bude volať Zuzka. Uh -huh. No, tak... Dobre, prišli ste domov... Prišla som domov z pôrodnice, manžel začal vybovať pohreb. Prišli sme a pohre manžel ma tam mne došikovala. Videla som dieťa v truhle, ale len oblečené. Takže videla som len tváričku. Aha. Tak som sa s tým dieťatkom rozlučila a bolo pochované. Keďže po dvoch a pol roka mi umrala mamka a Vtedy som potrebovala, aby mi vyriešiť tu, tak som sa obratila opätomne na pana Királiho. Ktorý čoho, tu sedí s nami v štúdiu? Áno, čoho oslovil môj manžel pri pohrebe nášho Vaše dieťatka. Malej. Áno. Takže som sa obratila na pana Királiho a až vtedy som sa dozvedela, že v hrobe nemám dievčatku, ale chlapčeka. Proste Dávala som mu fotku, ktorá bude, mala byť vystavená pri truhle mojej mamky. A no. moje slova zneli, keď som sa ho pýtala, pán Kirali. Viete, ja som bola vo veľmi zlom stave a m, nestihli sme si urobiť nejakú fotografiu naša babetka. Tak či ste si náhodou nejakú fotku neurobili. Lebo niektoré pohrebné služby to robia, že odfôťa Trúhle, že keby naodobo pozostať... Ni, nič neriešili, netušili, len ste lehceli dieťaťa, ktoré áno. ste si nestihli odfotiť a áno, nikdy ste a ho nevideli. Pán Kerali nevedel o tom, že ja o tom nič neviem. On mi povedal, že mal fotografiu v telefóne, ale kvôli svojej rodine ju vymazal. Ale že nebolo tam dievčatko, ale chlapček. I ja som mu povedala, pán Kiraly, ste si to s nejakým iným dieťatkom? Uh, viete, tu v Kyšom a on, áno, ja viem, tu som pochovával len jedno dieťatko a viem, že to nebolo dieťatko, ale chlapček. Počkajte, počkajte, počkajte, počkajte, počkajte, a, Tak dieťatko zomrelo, pohreb prebehol, áno. vy ste nič neriešili, boli ste v zlom psychickom stave, však prirodzene a potom vám zomrela mamina, koľko od tohto Umrčie dieťa? 2 pol roka. Dva a pol roka. Vy ste po dva a pol roku išli za pánom Királím, lebo ste Ktorý vedeli, že pochovala dieťa vaše a nechceli ste nič od neho, len jednu fotku, lebo nikdy som nevidela svoje malé dieťa, že či náhodou nemáte. A teraz a pozor, teraz pán Királ, ideme vás zapojiť do debaty. Toto, čo ste vy jej povedali. Že, ak, že po dva a pol roku oznámite pani a, Knúrovskej, že. no počkajte, že ale vy nemáte dievčia, ja som pochovával chlapca. Tomu nerozumiem, to čo je. Tak ako za 23 rokov praxe som takýto prípad nikdy nemal a keďže sa mi zdal taký iný, tak tento prípad chodil zo so mňou celé 2,5 roka, pokiaľ to pani Knorovská nevedela a chodí stále a proste pokiaľ sa tento prípad nevyšetrí, tak toto dieťa bude chodiť stále niekde, niekam. Proste je to jeden začarovaný kruh, keď. Ja si nezvyknem pamätať všetkých mŕtvych, ktorých som za ten, za ten rok pochoval. Jasne. Ale u špecifického dieťaťa, u ktorého bola zamena pohlavia urobená, ale lepšie otázne, či to dieťa vôbec bolo ich, tak tento prípad som si pamätal. Vo Hvorke, akože som správca Dom smutku, spravujem tam cintorín, pri každom pohrebe chodím okolo hrobu, kde je to dieťa pochované, a sa nestalo ani raz, to som aj vravil pani Knurovskej, ani raz sa nestalo, že by ja som nepozrel na ten hrob, a nepovedal tomu dieťaťu, ty nie si Knurovská, ty si Knurovský, keď si Knurovský. Počkajte, ale ja nerozumiem stále tomu, že, že čo mi vy teraz hovoríte, že, že... Počkajte, ja si to musím zrekapitulovať. Tak pani Knurovskej zomrelo v nemocnici dievča. Áno. To znamená, že... Ale keď hovoríme o dievčati, tak to znamená, že... Lekári určili, že je to dievča. Úrodník, keď sa porodilo, tak videl, že dievčenské pohľavné orgány, tak dievča, dievčatko zomrelo. Takže to znamená, že išlo na patológiu. Patológ určil, že je to dievča. Tak, zatiaľ dobre hovorím. Áno, všetko a, správne. A potom ale, potom niekto z patológií to dievča previesol, no, potom kúvam. Rodina, potom rodina si vybrala pohrebnú službu, ako mňa, keď ano. som správcom domu Smutku vo Hvorke, spravujem cintorín, Takže ja som pochoval dieťa Knurovských, lebo bývajú vo horke v Kyšovciach. Ano. Takže oslovili mňa ako pohrebnú službu, ktorá tam spravuje cinturí nejšie pohreby. A ja som akože s ich súhlasom, ako so súhlasom jej manželov, pani Knurovská nebola reálne rozmýšľať, že takto alebo takto. No ona bola v tú... stave psychickom, Takže riešil to pán Knurovský, dal mi splnovostenie a ja som ešiel vybrať telo z patológie. E, ako povedzme si pravdu, ak tí, čo máme doma malé deti, nevnímame nejaké také, že pozerám na pohľavie. Mňa ako pohrebáka zajímá, či je dieťa označené, či je zošité, či je umité po pitve tak ja som prišiel, označené bolo Knurovská, zošité bolstehy všetky boli v poriadku, nikde nekrvácalo tak som to zobral. Jednoducho som to naložil a som to zobral k sebe do chladiaceho zariadenia, ktoré je vo ja. hôrke tam na cinturine, kde má byť Ajo. dieťa pochované. Ajo. Pri oblikáni som však zistil túto skutočnosť, keďže som si dieťa pripravoval, že po hlave mi nesedí z listom o prehliadke, kde sa písalo, že je dievča a v skutočnosti vidím pohlavný orgán musky. Tak som e, si to dieťa nafotil. A išiel som i hneď na patológiu oznámiť lekárovi, že stal sa nejaký omyl pre pána Jana, že nemôžeme pochovať dievča do hrobu, keď je tu v skutočnosti chlapec. Čiže na papieroch bolo dievča, všetko sedelo, že dievča, ano. dievča, a vy jediní ste si teda všimli, ano, že počkajte, to... stojte, že Však, ale ja nepochávam dievča, ale ide pochovať chlapca. Áno. Viete, určite, že to bol chlapec? Milión percent dávam na to svoj krk, že to bol chlapec. Máte na to dôkaz? Mám na to fotografie, ktoré som vymazal kvôli tomu, že ja mám doma, mal som v tom čase doma malé deti, ktoré mohli zobrať mobil a vidieť tam dieťa po pitve. Myslím si, že neboli by to dobré. Dobre, a tie fotky sa stratili do neho. Tie fotky som vymazal a ako náhle pani Knurovská podala trestné oznámenie, keď sa to dozvedela, že ona nemala dievča, ale chlapca. Tak som podpýtal kamaráta počítačového experta, či vie mi vrátiť z mojej karty fotografie. Povedal, dnes kartu, pokusíme sa o to. Ja som bol v tom čase u na kriminálke, kedy ma vyšetroval v tejto veci a skončilo vyšetrovanie s tým, že to je tvrdenie voči tvrdeniu. Vytvrdíte niečo iné a tu sedem 8 lekárov tvrdí, že to bolo že niečo dievča. iné. No. A ja vrajím, počkajte, pán vyšetrovateľ, dal som kamarátovi fotograf, ako moju kartu z telefónu a keď sa podarí mu zachrániť fotografie, tak, tak vám, ukážem, že to tak bol tak vám dokážem, že to bol chlapec. A on akože i to sa nedá. A ja vrajím, povedal, že možno áno. 5 minút na to mi volal kamarádu vyšetrovateľa, počkajte, pán vyšetrovateľ, zvýhol som telefón, tak čo máme? Áno, povedz mi, len my... sa mi Zlé rozpráva? To je jak dneska, hej? Že povedz mi, čo vidíš. Uvravíš, že je tam chlapec. Vravi, toto som chcel počuť. Uvravím, vyšetrovateľov, máme dieťa, máme fotografiu a je to chlapec. Nemyslíte vážny? Áno. Donesol som fotky Všetko začalo byť riadne vyšetrované. Vyšetrovatelia vyšetrovali, pýtali sa tých lekárov, ktorí boli tam všetci, svorne tvrdili, áno, bolo to dievča, áno, bolo to dievča, áno, bolo to dievča. Ako všetci tvrdili, že dievča, ja som tvrdil, že chlapec. Nemôžeme pochovať niekoho takého. No a presne toto sa stalo, že ja som prišiel na tú patológiu, vrame pán doktor, nemôžeme to konkrétne som pýtal patológa, ktorý tam no. e, robí. A on vraví, že on pri pitve zistil, že vnútorné orgány málo ženské. Ale vravím pán doktor. Ale odkedy sa určuje po hlave podľa toho, čo máme vo vnútri a nie toho, čo máme medzi nohami. Som povedal na rovinu sprosto. Mm. A pán doktor vraví, e, viete čo, pochybili lekári vo Spiskej. Ale vy ste kontrolný úrad, vy ste súdne lekárstvo, vy ste pripite mali zistiť, že je zle, to ste mali škrtnúť a dopísať. Poklúčať. Ale to vám povedal ten lekár, kedy ten patolog? Nede, ja som Nedej, to oznámil, ste... lebo ja s pred pohrebom som im oznámil. Zrobne napravu, prepíšme papiere, zrobme tam chlapec, nedajme nedaj pochovať dievča, keď v skutočnosti je to chlapec. A lekár to nechcel prepísať? Nechcel. Povedal, že pochybili v rozpíske. A ja keď som na to pozoril, že vy ste kontrolný úrad, nemocnice, keď niečo doserú lekári v nemocnici, máte dať na pravú mieru a opraví to. Pokrčil plec mi a ja odišiel. A tým pádom ja už som bol bezradný v tejto veci. Mm -hmm. A keďže ja som ako pohrebák, ja som tejto veci ďalej vystupovať nemohol, ale ja som to chcel všetko riešiť interne, nechcel som rozfukovať to, že... Ne, tak by ste boli len v tom, že došlo k nejakej... No, to Keby a... mi bol povedal lekár, že, že dieťa bolo oboj pohľadné, tak by som kývol nad tým rukou, aby Hej. som išiel ďalej. Ale keby mi povedal lekár, že pochybil lekári vo spíske tak zapalil vo mne zapalnú šnuru, že niečo tam smrdi. Tento, tento tzv. smrad som nahlásil rodičom, to nahl, lepšie povedal, ockovi, dieťaťa, povedal som, panknorovsky, taká je si to, a išiel som k ním domov. Vyrajem, panknorovsky ako vaše babu pochováme. Chcem, že by ste vedeli, že vy nemáte v trúhličke dievčatko, že vy máte chlapčeka. Keď je to váš chlapček, tak je to chlapček, nie je to dievčatko. Kedy to poviete vašej pani, to už nechám Ačkajte, na vás. vy ste to pani Knurovskej teda nepovedali? Ja som to povedal pánu Knurovskému, lebo pán Knurovský mi povedal, že pán, ako manželka je v zlom, ale z, z ročnej praxe viem, že takéto veci sa nikdy neoznamujú žene. Žene, nositeľka života, ktorá po pôrode príde o dieťa. Mm -hmm. To sa nikdy neoznamuje žene. Oznamí sa to rodičom dieťa, rodičom starým rodičom dieťaťa, alebo otcovi, ktorý je fyzicky silnejší, aj psychicky. Mm -hmm. Takže ja som to oznámil otcovi, lebo som vedel, no. že ten by mohol v tejto veci zrobiť stop, idem, zastavím. Neriešilo sa to. Mm -hmm. Išiel som za starostom, pán starosta, pán Knurovský je mimo z toho. Povoradte vy, čo máme robiť. Čiže vy U... ste to, ak to do vlastný ruch, tento pr prípad, vyceli. A išiel ste okrem toho, že za patológom, ešte za pánom Knurovským Áno. a zároveň aj za starostom. Áno. Že... Za starostom obce, pán starosta, môžeme tejto veci niečo zrobiť. Pozrite tu, čo vidíte? Chlapčeka, Nie, to je, to je dievčatko pani Knurovsky podľa papierov. Vy ste mu ukázali fotku tam. Áno, viečia? v mobile. Len pán Knurovský, či pán starosta, musíme s tým niečo zrobiť. Nemôžeme to. Pán starosta, čo mám robiť? A čo ja môžem robiť ako ja pohrebak? Ja môžem len telo pochovať. Ja nemôžem tejto veci ako ďalšia osoba zastávať. Vy ste štát, robce. Buď vy zrobte niečo, keď nemôže pán Knurovský. Jednoducho sme zostali v jednom začarovanom kruhu, kedy sa to zastavilo. Čiže Ale... sa to ne, absolútne neriešilo. A nie, ja to som, potom potom, ako ja vy... som potom písomne žiadal uh, úrad pre dohľad ako konkrétnu patológiu, aby sa mi písomne vyjadrili. Oni povedali, keďže nie som priamo pri buzerskom vzťahu, oni sa mi tejto veci vyjadrovať nebudú. Týmto haslom, ja som v tejto veci už nemohol ďalej konať. Uh -huh. a čiže po... vy ste na to mysleli, že chodili ste ako hovoriť okolo vrobu? aby sme sa rozumeli. Robím túto robotu 23 rokov, mám v tejto robote určitý špecifický vzťah uh -huh. a to dieťa uh, to sú mŕtve ľudské duše, ktoré chodia, stále chodia kolo nás a proste my ich nevidíme, my ich cítime. My, tí, čo robíme v pôrmystve, keď tú robotu robíme nielen pre finančný uh, mm. obnos, ale aj s nejakým, nejakou empatiou, tak cítime. A jednoducho, keď išiel som okolo toho hrobu, stále mi hlava padla na Boga, stále som tomu uh, telepaticky povedal tomu dieťaťu ty nesi Knurovská, ty si Knurovský, keď si Knurovský, mm -hmm. keď si Knurovský. Dobre, čiže ale, ale takto, že, že vy, vy ste to teda sa snažili nejako dať, ale naozaj len ako, ako by, že, že papierovo do poriadku, vy ste nechceli, že to vyšetrovanie nič, na vy začiatru, ste zo začiatku áno, naozaj mali len tú motiváciu, ako že... ako dieťa, presne. Hej, že, že, ale nemôže to sedieť, že dievča tu na papieri a pozrite sa, ja mám fotku, že, že chlápec evidentný, ale... hej. Tak toto vy ste chceli. A zistili ste, že, ale, že ani starostá, ani, nie, ani patológ nič s tým nechce robiť. A pani Knúrovskej teda te ste to nehovorili, povedal to to pánovi Knúrovského, tento ale svojej žene nepovedal, lebo bola v zlom psychickom stave. Yes. Dobre, Dobre, ano. to zatiaľ hovorím. A. A teraz, že vy ste sa toto, pani Knúrovská, dozvedeli, že máte v hrobe nie dievča, ale chlapca. Vy ste sa to dozvedeli až teda od pána Királiho, keď vám zobrala mama? Áno. Keď mi zomrela, bohužiaľ mama, keď odišla z tohto sveta, až tedy som sa dozvedela a to bolo 3 hodiny pred jej pohrebom, čo mala byť pochovaná, 3 hodiny pred jej pohrebom, že ja v hrobe nemám dievčatko svoje, ktoré som porodila, ale je tam chlapček. Čiže, vy ste to, čiže aj váš manžel to nosil ako v tajnosti. Aj, aj pán Kyrály vám sa... o tom nehovoril až nie, po tých dvoch. Nie, on... Neboli sme my v kontakte. Nie, keď my sme, my sme sa neboli. boli niekedy na ulici stretli, určite sa ma to opýta. Hej. Ale my sme, aj keď som bol vo hovorke, pani Knorovská, nikdy sme nechodili kolo seba takto. Hej, hej, hej, Čiže až toto, takáto situácia ano, prišla. Vybovanie Áno, a... ale manžel, bol... manžel teda vám nič nepovedal za tie dva roky. Nie, on sa bál, aby ja som sa ešte viac psychicky nezrutil lebo rok a rok trvalo na... Proste ako som sa dala do poriadku, lebo môj život viedol k tomu, že ja chcem umrieť. Keď umrelo moje dieťa, chcem umrieť aj ja. Vtedy som neriešila, že doma ma čaká manžel a ešte dve deti. Uh -huh. Trvalo to rok. Manžel znašal i tú, tú psychickú onu, že to tu zaťaže, že vedel, že zrobil zle, že nezastavil to. A chcel proste, aby som sa z toho dostala. No a nejako mi to nepovedal, až keď mi to povedal pán Kirali. Uh -huh. Je pravda, že som si to s ním trošku by diskutovala. No, tak to on pochopiteľne. No. Ale zase, on mal dobrú motiváciu, on vás chcel chrániť, ale dobre, tak, takže vy od... ste sa to dozvedeli teda od pána Kiraliho, následne vám to potvrdil aj manžel, že áno, toto sa pred dvoma rokmi udialo naozaj. A teraz, že vy ste čo potom spravili? No, pán Kerali povedal, že keď to budem chce dať, ako trestne stíhať na policiu, že keď podám, že pôjde svedčiť. Mhm. Na druhý deň, na druhý, alebo na tretí, na druhý deň sa mi zdá, sme sa stretli vo Švabovciach a oznamila som mu, že podávam trestné oznámenie, že či pôjde svedčiť, že tam videl, že pohová chlapca, nie dievča. Mhm. No, povedal mi, že áno. Tak ja som pošla na policiu, porozprávala som im o tom, pozerali na mňa ako na teko, lebo povedali, že také dačo nie je možné. A ja vravím, tak je možné, lebo keď ja porodím dievča, papierovom chovanej, je dievča, hej, papierovo, ale v robe mám chlapca. No, že čimo ten pán Kirali nezavádza. A ja vravím, nech sa páči, ste tu na to, aby ste to prešetrili. Ja dávam trestné stíhanie, prešetrite, proste som sa to teraz dozvedela, ja chcem vedieť, či mám v vlastnú dceru. Uh -huh. Ako každá matka by chcela vedieť, či v má svoje dieťa. No, ohľadom toho vyšetrovania, jak sa to začalo vyšetrovať, tak sa tam zistili nejaké nejasnosti. Hej. Pôrodník tvrdí, stále tvrdí, že to bolo dievča. Vylúčuje akékoľvek pohľavné anomalie, že by sa to nedalo určiť, alebo čo. Jednoznačne určil dievča. Nebolo to vtedy ani v rozklade dieťa, normálne dieťa. Keďže prídeme ku papierom, tak na... Keď žena porodí, Ako strašne by som chcela vedieť, nech mi to niekto vysvetlí, ako sa to dá. Keď jeden deň porodíte dievča a o dva dní sa z toho stane chlapec. Potom chcela by som vedieť, ako sa to môže stať, že porodí žena sedemesačné a o dva dní už je to donosené dieťa. Hm. Ďalej, chcela by som vedieť, ako je to možné že na fotografiách je chlapec. Tie fotky som videl a je to chlapec. Je to pravda, to chcem povedať poslucháčom, že pán Királi tie fotky tu naozaj má. Je to podľa fotiek, podľa fotiek naozaj chlapec. Takže toto môžem potvrdiť, že je to naozaj takto. Um, ale toto to, to, to ešte chcem, že, že vy ste teda podali trestné oznámenie, vyvstalo niekoľko nejasností a teda oni celkom správne, policajti, že, že však ale nezavádza vás pán Kyráli, a Kyráli. Vy sa za úlohu zistiť, tak, tak pán Kyráli, teraz otázka na vás, tak boli za vami policajti? Vy Áno, ste vypovedali? Bol, bol som tejto veci vypovedať, keď som bol, ako som uviedol na kriminálnom oddelení, si ma zobral kriminalista, chcel viacej dôkazov, ako mu nestačilo akba tvrdenie voči tvrdeniu, že ja tvrdím, že je to chlapec mm -hmm. a nejaký 7 lekárov tvrdí, že je to dievča. No. A tak som potom pýtal toho svojho kamaráta, čo rieši cez počítača áno, veci, áno. či mi vie tieto fotky ich zachrániť. Fotky zachránil, ale fot... to policajtom nestačilo. Fotky My? zachránil, policajti to začali šetriť, ale skončilo, zamrzlo to na bode, keď prišli výsledky DNA, vtedy sa všetci obratili proti nám. Počkajte, DNA testy, testy ako robili, DNA. kedy, kde? Te to zúme. DNA testy zobrali vzorky z patológie, ktoré boli odobraté pri pitve. Neboli odobraté z dieťaťa, ktoré je v hrobe, ale boli odobraté. A tie sa zhodovali s pani Knurovskou? E, že je ona, ale sa nedalo zistiť presne, že či ide o muske po hláve, lebo tam dochádza pri testoch DNA, bolo zistené, že malo dieťa anomálie. Pri pitve u dieťaťa neboli zistené anomálie, ale pri testoch vzoriek, ktoré poslal úrad pre dohľad na policiu, testoch DNA, tam boli zistené anomálie. Potom odkiaľ malo patológia tie vzorky DNA, keď oni nezistili anomálie, ako anomálie, myslím pohlavné anomálie, že sa nedalo určiť po hlave, bude to muž alebo žena boli tam nejaké nevyvinuté časti, to znamená, že nedá sa určiť podľa tých vajíčok a toho tzv. pipíka, že či to je chlapček, alebo je to dievčatko s nevyvinutou cykulkovej. No. Takže uviedli, že tam boli anomálie tak potom odkiaľ, e, robili, v, odkiaľ poslala, poslal úrad pre dohľad vzorky na kriminalisticko-expertizny ústav, keď oni zistili pri testoch na kriminalisticko-expertiznom ústave, že mal, boli tam zistené anomálie. Ale tie isté testy robil úrad pre dohľad pri pitve a, a teda anomálie neboli zistené. Takže odkiaľ zobral úrad pre dohľad tie vzorky, ktoré mal s anomáliami? Mhm, takže ďalšia nejasnosť v tomto celom. A naopak, počkajte, ale tak teraz sa musíme dostať k podstate, lebo však už máme pol hodinu za sebou a ešte, ešte chcem niekoho ďalšieho o malou osloviť. Takže podstata je teraz kde celá? Že, počkajte, ja idem teraz trošku rozmýšľať, že, a my to potvrďte, či dobre rozmýšľam, že, že narodilo sa podľa lekárov dievča, všetko hovoríš dievča, nakoniec ale vypankirali ste pochovávali chlapca. Ano. Podľa aj teda úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosť nenašiel žiadne anomálie, vy ste videli, že je to chlapec. Že v hrobe leží chlapec. Áno. Teraz sa domyslíme dokonca, že vy teraz smerujete k tomu, že dieťa mohlo byť pani knúrovskej vymenené? No všetko nasvedčuje tomu, že áno. Lebo najprv podľa týchto všetkých ďalších doterajších zistení, čo sme zistovali, ja som bol v tom, že lekár sa omylom že napísal, že dievča. Ohľadajúci lekar, ktorý je privolaný hneď po úmrtí, Dieťa ani nevidel, zobral spis a vypísal podľa spisu, že áno, dievča mŕtve. Hey. Zriadenec alebo pohrebak zo spiske Nové vsi, ktorý má s úradom pre dohľad na zdravotnú starostlivosť o zmluvu na prepravu zosnulých mm -hmm. na pitvy, dieťa nevidel, ale odfajkol, že previezol dievča do popradu na pitvu. Mm -hmm. Sanitár v poprade, ktorý otváral dieťa pred pitvou, Neriešil, že či to má byť dievča, či chlapec proste urobil toto, čo trebalo, všetko a zašiel to a neriešil. Lekárka, ktorá údajne pitvala dieťa, dieťa ani nevidela, jednoducho vypísala papiere s tým, že je tu dievča. dievča. Lebo vypísala podľa papierov, ktorí poslali z nemocnice. Mhm. Ale došli sme k tejto veci. Ako náhle, Všetko sedelo a už som bol v tom, že naozaj došlo ku zamene len po hlavi a akože v poriadku. Ale zase prestalo nám to sedieť. keď V piteľnom protokole sa uvádza, že dieťa bolo v druhom stupni rozkladu. To znamená, že z toho dieťaťa musela odchádzať koža. Na fotografiách, čo máme, z toho dieťaťa koža neodchádza. Dieťa, čo som ja oblíkal, z toho dieťaťa koža neodchádzala. A pani Knorovská má na papieroch napísané, že placenta v norme, plodová voda v norme a ešte tam aj pri pitve bolo zistené, že placenta bola rúžová. Uh -huh. Takže keď je niečo v rozklade, je biele a zapácha a je hnilé a nie je toto. Asne. Takže tým pádom sa všetko zrušilo. Všetko to, že čo bolo toto, sa zrušilo a pani Knorovskej dieťa niekde je. Ale nie je v hrobe. Toto dieťa, čo je v hrobe, nie je pani Knorovskej lebo keď dieťa pani Knorovské bolo v rozklade, tak, ne, tak nemôže to byť jej, lebo je rozdiel. Fotky, lebo vy máte fotky aj pred, aj po pitve? Áno, máme fotografie, no. čo Čiž nám Morat máte... predohľad predložil. Nevieme, či je to dieťa pani Knorovské, lebo my sme neboli priamo pri tom, keď to dieťa Hej, ale z tých fotiek, ktoré máte... Je evidentné, že to dieťa nie je v nejakom rozklade ani nič Nie, podkrém. ja som to dieťa obliekal, to dieťa nebolo v rozklade. To bolo dieťa normálne vymočené v plodovej vode, kde hmm. klasicky tá kožička sa šúpe. Hey. Ja... A... Čiže, čiže že tu sa dostávam aj k podstate veci, že vy máte vážne podozrenie, že dieťa zomrelo niekomu inému, vy ste porodili živé, a ten niekto si to vaše živé dieťa zobral? No. A vo vašom hrobe môže žiť, z, teda ležať to mŕtve dieťa niekoho iného? Rozmyšľam nahlas, že toto je to? Tak zobral. Tam si, sa to muselo kúpiť. Zobrať sa to nedá len Robili to zo zišných dôvodov určite. Keď to zrobili, zrobili zo zišných dôvodov. Jednoducho smrdí to. A jediná vec, kedy by sa to dalo potvrdiť, čo sa, čo sa no. snažíme 7 mesiacov. No. to je, to je tá, Však tá, no, To mi celý čas lieta po že že počkajte, ve tak dobre, však to vyriešime, že tak treba požiadať úrad, ktorému nie. to spadá, že, že však treba, treba tu dieťa exumovať, a vybrať. A nechcú. Ich nechcú. Nie je dôvod to... začať. No ale to je jediný spôsob, ako sa dá zistiť, či dané dieťa v hrobe patrí pani Knúrovskej. To už je tako schop... Čiže oni povedali, že nie? Nie. A dôvod? Nie. Ten nám nepovedia, ale ten si vieme každý a jeden normálny človek domyslieť, že ide o to, že v hrobe nie je moje dieťa. Niekto solventný si to dieťa kúpil... Pani Knurovskej tam podhodili nejakú mŕtvolku nejakého dieťaťa, ktoré naozaj môže byť v druhom stupni rozkladu, ako keďže je aj v chladiacom zariadení, to telo hnie pomaličky. A nájsť nejakého vhodného darcu živého dieťaťa, ako pani Knurovska, ktorý patrí do sociálne slabších, keď jej zoberú dieťa a vie, že sa nedokáže právnicky brániť, aby jej to dieťa vrátili, tak vedia prečo. Hej, takže jednoducho, všetko nasvedčuje tomu, keďže policia nechce túto vec uzavrieť, nie policia, policia šetri všetko, ale prokurátora jediná, alebo súdy môžu nariadiť exumáciu. A pri osobnom stretnutí s pani prokurátorkou tá povedala, že nepovolí exumáciu. Ale ona musí mať nejaký dôvod. No vám chcela povedať, že prečo nie. Vy ste sa pýtali, prečo to, nie. Neuvede. Mm, ja som, ja som ako svedok a mne ako svetkovi neprilieha, aby ona mi na to odpovedala. No, dobre, tak pani Knúrovskej vám nepovedala dôvod, nie. prečo nie exumovať? Nie. nie. Vraj máme vzorky a z tých vzoriek zišlo, že je to naše a tým pádom to stačí. Dobre, idem si to utriasť trošku v hlave. Dáme si pesničku a po pesničke privítame na našej telefónej linke človeka, ktorý ma s týmto prípadom oboznámil. Takže ostaňte... Vážení poslucháči, s nami po pesničke sa budeme počuť opäť. To, čo je vždy v nás Tak neprestaň a ľúb Lásku, mysľúb A to, že ma tu Samého nenecháš Tak neprestaň a žij Ty moja láska neprestaň a žij lebo bez teba som vážne stratený tak neprestaň a žij chvíľa krátka trvá málo vždy len málo dní v nebitám sa úplne u... Nemusíme stretnúť A to mi hrozne smutné pripadá Nenechajme už lásku zvednúť Kým to naše lístie zo so stromov opadá neprestáňa maj má radšej dnes aby zahytrá nebolo už neskoro v nebi sa už nemusíme stretnúť a to mi hrozne Smutné prípadá. Nenechajme už po lásku zvednúť, kým to naše lístia zo stromov opadá. Pekný dobrý podvečer, vážený poslucháči, počúvate reláciu v prvej línii. Viem, že je to aj niektorí poslucháči, píšete, že veľmi ťažké je, že sa to až ťažko počúva. Nuž, no viete, a ja som to hneď v úvode hovoril, že toto je vec, s ktorou sa človek len tak bežne nestretne. A mojimi dnešnými hostiami sú pani Silvia Knúrovská, matka, ktorá prišla, aspoň to tak tvrdie, lekári o svoje dieťa. No a ďalším človekom, ktorý tu sedí s nami v štúdiu je pán Jozef Király, majiteľ pohrebnej služby. Sľúbil som vám, že po pesničke sa spojíme s človekom, ktorý ma na celý tento prípad upozornil a tým človekom je mnohým poslucháčom iste veľmi dobre známa poslankyňa Národnej rady, pani Helena Mezenská, ktorú v tejto chvíli máme na našej telefónnej linke. Je to tak? Počujeme sa, pani Mezenská? Počujeme sa, počujeme sa. A, pani Mezenská, poďme, poďme rýchlo na to, lebo ten čas nás dosť tlačí a máme ešte čo k tomu povedať. Ako ste sa vy vlastne s týmto prípadom zoznámili, ako ste sa k nemu dostali? Tak v podstate tak klasicky, ako ku každému jednému podnetu, s ktorým sa na mňa obrácia, či už občania z rôznych regiónov Slovenska, obzvlášť e, v tomto prípade ide o občianku, o manželov z e, mne regiónu, z regiónu, z ktorého pochádzam. Mhm. Takže samozrejme, že pokiaľ je v mojich stílach, vedie to napokon moja povinnosť, moja práca, tak samozrejme venujem. Dobre, A, takže soveno, ste... Takž, a áno, čiže, vám, či, áno, čiže vám toto oznámili, predpokladám, áno. že ste sa chvíľu, tak aj viete, že tvárili, že počkajte, že však to hádam nie a to asi bude inak, že, či, či ako to bolo? Viete čo, tak ja poznám samozrejme, mesto je malé mesto a pána Kirali poznám ešte z 15. rokov, štiacte zakladal pohrebnú službu. A v podstate nepovažujem ho za človeka, ktorý by bol nedôveryhodný, pretože mm -hmm. keď sa na mňa v prvom kontakte obrátil práve on, tak nemala som dôvod spochybňovať e, vážnosť podnetu, s ktorým sa e, na mňa obrátil. Zvlášť to bolo potom silné a také presvedčivé, keď som sa stretla s oboma manželmi, hlavne s matkou e, dieťaťa ani Ja som nastojila na tom, aby som mala stretnutie sa doma rodične, aby som sa mohla presvedčiť sama cez vlastnú skúsenosť, či nejde o nejaký výmysel alebo o niečo oblúdne, nad čím, čo nemá nejaký racionálny základ. Mm. Čiže takýmto spôsobom ste sa k tejto veci dostali vy. Ja predpokladám, že vás teda akoby oslovili s tým, aby ste im v tejto veci pomohli. Tak na koho všetkého ste sa teda vy v tejto veci skúsili obrátiť? Tak samozrejme na vecne príslušné ministerstva. E, jedná sa o ministerstvo vnútra a ministerstvo zdravotníctva. Chcem k tomu uviezť, že písomne boli podané z mojej strany podnety na e, oba mini, ministerstva, ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo vnútra. Bolo to presne 16.4., o čom mám dôkaz. K tomu chcem ešte uviezť, že oboch ministrov e, som oslovila, či už e, pána ministra Kaliňáka, alebo aj e, pána ministra, ktoré som ešte vypadlo mi meno zdravotníctva. E, no čislák. Áno, pána Čísla, ktoré to lebo si stále mení. Ja veď práve, tak, no, tam veľká fluktuácia. Oboch ministrov som aj osobne oslovila, keď som poukázala na rozpory, ktoré vyplývali zo do samotnej dokumentácie a prebiehajúceho vyšetrovacieho procesu. No, Ty aká bola ich reakcia teda? Tak že akože boli udivení, samozrejme, v tom prvotnom kontakte, ale obaja ministri mi prislúbili, že... Budú sa vecou zaoberať, že dajú tento podniebe do pozornosti príslušným kompetentným orgánom. No tak tým, že vlastne je tento proces vo vyšetrovaní, stále prebieha, čakáme na to, akým spôsobom sa uzavrie. Samozrejme, že ja s oboma rodičmi, aj s pánom Kiralým, som v kontakte a má ma na, a vydávajú možné signály, že ten proces vyšetrovací neprebieha javnie, že tá metodika alebo vôbec úkoly, ktoré by mali viesť k objasneniu celého prípadu, im sa nezdajú, nepozdávajú. takže neviem, sme v podstate v takom živom kontakte. No ako predpokladám, že ste túto reláciu počúvate ju, tak ako Páno, aj zaznelo z úst tak pána Kiralyho, ako aj pani Knúrovskej, oni vlastne teraz chcú celkom logicky podstúpiť jedno normálne riešenie, že aby sa ukázala pravda, že teda exumácia dieťaťa, ako ste počuli a ako aj iste dobre viete, úrady im toto nechcú povoliť. Vám sú známe dôvody, prečo exumácia nepripadá do uvahy? Tak ako by sa vlastne dotknutá čur okresná prokurátorka, krajská prokurátorka hodli na tom, že tie dôkazy, ktoré boli zabezpečené vzorky DNA, Tých utvrdili, tom ma presvedčili o tom, že nie je prečo pochybovať nad tým, že dieťa sa nenarodilo mŕtve, nebolo porodené mŕtve a taktiež vylúčujú vlastne na základe vniesených a potvrdených dôkazov aj to, že vlastne nemohlo dôjsť nejakej výmene alebo zámenieť detí, hmm. V čom možno ešte pochybuje samotná strajská prokurátorka, tak je to presne aj špecifikovanie pohľavia, takže Naozaj s e, veľkou dávkou trpezlivosti si počkáme na závery vyšetrovacieho procesu a na základe nich potom budeme preverovať vlastne e, e, objasnenie a vysporiadanie sa so všetkými námietkami a protirečeniami, o ktorých už rozprávali či pán Kirali, alebo aj... Dobre, ešte jedna otázka na vás. Padli tu veľmi, veľmi vážne obvinenia, respektíve tvrdenia, tak toto poviem, veľmi vážne tvrdenia o tom, že mohlo dôjsť k zámene dieťaťa. Ako aj pán Kerali povedal a vlastne aj pani Knurovská potvrdila, ľudia, ktorí jednoducho majú peniaze, moc, styky a možnosti, si podľa nich vedia takúto vec zabezpečiť. Do akej miery ste ochotná takejto veci, týmto tvrdeniam veriť? Tak teraz ani to nejde o to, aby som hovorila nejak, polemizovala nad tým, čo všetko sa mohlo udiať. Pre mňa je dôležité to, že zo samotných oficiálnych podkladov vyjadrení dotknutých orgánov, vyprýval z týchto podkladov protirečenia, rozporúcnosti a pokým nebudeme mať na tieto rozpory samotnej medicínskej obce jasné, jednotné vyjadrenie, objasnenie, tak samozrejme, že... A aj vo mne bude pretrvávať nepokoj a pochybnosť o tom, čo sa vlastne udialo. Mm. Takže nemôžem vylúčiť e, čokoľvek, čo sa mohlo stať. Takže samozrejme aj ja sa chcem ako e, verejne činný predstaviteľ e, ubezpečiť, utvrdiť v tom, že e, snáď došlo len v administratívnej chybe. Mm. Ale naozaj tie protirečenia Medicínskej obce iné je vyjadrenie Uh, patológov, iné sú vyjadrenia pôrodníkov, ktorí vylúčujú to, aby, uvádzali, uh, aby sa zmýlili v určení pohlavia, No a iné je po, uh, vyjadrenie o pohľavy uh, samotného dotknutého úradu úradu na, uh, predohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Uh -huh. Takže pokiaľ máme takto rozbité a proti sebe postavené nejednotné stanoviska odborné stanoviska kompetentných orgánov. V žiadnom prípade nemôžeme tento e, proces vyšetrovania e, považovať za riadne vyšetrený a uzavretý. Mm. Takže ja plne chápem e, to, to znepokojenie matky pani Knurovskej, ktorá samozrejme chce vedieť, či dieťa, ktoré je pochované, je skutočne dieťaťom a pokiaľ to nie je dieťa, kde je jej autentické dieťa. Mm, však po ja som to... nielen len som mm. matka, tom, že samozrejme, že to e, ženské cítenie, materské cítenie v žiadnom prípade nemôžem mm. mm. pochveniť. V každom prípade vám veľmi pekne ďakujem za tento vstup. Majte sa pekne do počutia. Do počutia. Tak to bola vážení poslucháči Helena Mezenská. To je inak človek, ktorý ma na celý tento prípad upozornil. A... Dobre, poďme rýchlo, lebo posledných pár minút do konca relácie. A... Nesnažili ste sa zohnať nejakého právnika, ktorý by tieto veci zobral do rúk? Pán Kyráli. Počkajte, počkajte, počkajte teraz. Boli sme za právnikom, ktorý, na, ktorý akože chcel sú vec zobrať do veci ako pod seba, hm. len problém bol finančný, keďže tam treba 500 eur dať za bezpeku, zálohu. A keďže viem, pri tomto prípade záloha je stále menšia oproti tým ďalším reálnym výdavkom a vieme, že na to nemáme obidvaja, tak sme do tejto veci nešli. Pán právnik nám slúbil, prislúbil, že prípade, že sa potvrdí, či už je dieťa pani Knorovskej, ale bolo dieťa nie dievčenské, ale chlapčenské, tak prislúbil, že na tejto veci bude Bude pani Knurovskú zastupovať. A v prípade takisto, že by sa potvrdilo, že v hrobe nie je dieťa, tak proste povedal tak, že e, laicky to vysvetlené, že pokiaľ potvrdíme tú našu verziu, že dieťa bolo buď zamenené, alebo bolo zle označené po hlavie, bude nám v tejto veci zastupovať, nakoľko on si potom vymože svoje mm -hmm. náklady od tých, ktorí v tejto veci pochybili. Mm -hmm. Čiže ale momentálne nemôžete si ho dovoliť finančne. Ne, nemáme to na to, aby sme si ho dovolili. No, ja som... A dobre, toto nebudem hovoriť, lebo to nie je podstatné teraz. Inú vec sa chcem opýtať. že. Alebo opýtať. Chcem vás tak upozorniť na to, že vy si, pán Királi, uvedomujete, do akých problémov sa vy môžete dostať v prípade, že by ste si celú vec vymysleli, vyfabulovali. Ja som povedal... Ja mňa to prvé tak ako zaujalo. Viete, že prečo vy vlastne toto, prečo vy vlastne toto akoby robíte? Že, že Prečo ste sa vy do tohto celého obuli? Však vy keby ste si, ja len kvôli tomu, že ak by ste si to vymysleli, hoci ja som teda videl tie fotografie a dobré, že ak by ste si to vymysleli, vy sa dotknete do problémov. Uh, viac ako všetci vedia, že rozprávam pravdu. Všetci okolo mňa vedia, že rozprávam pravdu. Každý mi ale vraví, prečo do toho rypeš? Prečo si nehľadíš svojho? Zobrav si peniaze za pohreb a buď spokojný. Lenže ako som povedal na začiatku, keď je nejaký pohreb, ktorý robotu robí svoju z že má k tejto robote nejakú empatiu, tak nemôže to brať len tak ako biznis. A pokiaľ vidím, že v tejto veci, už ja som už taký človek, pokiaľ vidím, že v tejto veci bola poškodená že obyčajná, obyčajná žena, obyčajná rodina a hlavne obyčajná žena, ktorá sa na svoje deťa tešila a niekto proste to inakšie chcel zariadiť, lebo na to mal peniaze, a keďže robím v tejto branži už roky e, mám určité, neviem, či to je nejaký psychický defekt, hm. k tým mŕtvym, proste, tí mŕtvi nás navštevujú moja manželka si už na to zvykla akože sa dejú také zvláštnosti sa zapína kanvica zapínajú sa určité elektrické spotreby že sami od seba na dotyk, čo sú pohybové čidla sa sami zapínajú Hej, takže e, beriem túto robotu tak vážne, že proste chodia tu medzi nami a toto naše Deťatko pani Knurovský chodí stále a tri roky chodí a to je pre mňa... Ja, pani Knurovská je tu sedem mesiacov v tom, že má v hrobe niekoho iného. Ja to viem už vyše troch rokov, že v hrobe je niekto iný. A mňa to doslova zožiera, tá, tá, tá, tento pohreb alebo táto časť tej mojej práce ma zožiera s tým, že proste nemôžem sa dostať k tejto pravde. Lebo orgány činé, No, pravda by sa prost... dala ľahko dokázať. Že stačí, stačí urobiť tú exumáciu. Nikto, ako... Nikto nechce tú pravdu dostať von. A to má najviacej štve, lebo ja som povedal pravdu na začiatku. Nemal som fotografie, podal som pravdu na začiatku. Pani Ktorovská im moc neverila, ale išla do toho, lebo chcela hmm. vedieť pravdu. Či ju ja zavadzam, alebo ju zavádzajú lekári. Aj prišli fotografie, prišli vyjadrenia a čím ideme ďalej mesiac po mesiaci, všetko tvrdí voči tomu, že naozaj v tom hrobe nie je jej dieťa a začala aj mne veriť s tým, že naozaj to bol chlapec. Ja som konkrétne požiadal kriminalistov aj prokuratorku, nech podajú voči mojej osobe trestné stiány za krivé svedectvo, veď ma musia odsudiť, veď nie je možné, že pol roka tu vyšetruje policia nejaký prípad, Berie peniaze, pol roka policia z niečo, robí testy DNA, ktoré sú tiež treba zaplatiť, hmm. áno, a nič. Tak niekto musí byť za to obvinený, buď jedna strana, alebo druhá. Buď lekári, ktorí pochybili, alebo ja, ktorý som krivo svedčil. Tak povedal ako vyšetrovateľ s prokurátorom, že oni nemajú dôvod začať, tak potom na čo my vôbec túto vec šetríme? 5,5 roka, niekto bere peniaze a z našich daní to ide hmm. zasa samozrejme. Nemôže to takto ísť ďalej. No, nie, teda nie som matka, aj keď som rodič, ale že rozumiem tomu, že to musí byť hrozný stav. V čom vy teraz fungujete, pani Knurovská? Ono to bude možno taká, že šialená otázka, ale dobre, však celá relácia je taká. Tak, že to, ja si viem predstaviť, že v takýchto situáciách, keď proste chcete že exumáciu, lebo to je jediné, čo môže jednoznačne potvrdiť, že kde je pravda, a keď sa to nedá proste dosiahnuť, lebo vám orgány povede, že nie, lebo nie, takže to napadne človek aj taká vec, že si ho teda vyhrabem sama. Áno. Manžel netušil, čo som mu robiť. Tak som si zobrala z garážu krampač a dala som ho do auta. Išli sme na, na natáčanie z televíziou Joj, na cintorín. Vystúpil manžel, netušil, že vzadu pod dekou mám krampač. Keď som vystúpila, otvorila som zadné dvere, zobrala som krampač. A povedal som, že idem do toho. Môj manžel povedal, aby som prestala a nebláznil. Verím, ty ma nezadržíš. Ale slova pani pojedincovej ho... Moderatorka televíze, ja, keď Aha. prišli natáčať. A pohľad dcery ktorá bola tiež tam vtedy s nami, tak som ustúpila od toho činu. Keby tam neboli... No, navyše, toto to je trestná vec, to viete, dúfam, že za to sú myslím dva roky väzenia, keď takéto niečo urobíte. že to by som ani neodporúčal. Len... Ako, tak keď vážil, matka v malom stave, robí všetko. No, dobre, to som viete, práve chcel, že, že aj som to som v úvode hovoril, že keď teraz... Lebo Dobre, veď naozaj môže to byť kade ako, hej, teraz aj keď, aj keď vy máte istotu v tom, že proste je to jednoznačné, že tam je chlapec pochovaný, že ale to aj, aj poslucháči, ktorí teraz počúvate, že naozaj sa cítite do, do, do situácie tejto ženy, že či vy by ste, keby vy ste boli teraz na jej mieste, či vy by ste vedeli žiť teraz s týmto pocitom, lebo ale, ale to si naozaj úprimne si teraz odpovedzte, že či by ste nerobili toto isté, čo táto žena, ktorá, naviše, nechcel som to vyťahovať, ale poviem to, lebo vy ste to tiež povedali, ano. pán Királi, je, je sociálne slabší človek. Nemá peniaze, nemá sa kde na koho obrátiť, nemá sa ako brániť, pretože jednoducho všetko stojí peniaze, ako ste počuli, a, a pán Királi to môže potvrdiť, že ja som sa to ako hneď takú prvú vec pýtal do telefonu, že, a vlastne som sa to aj vás pýtal, lebo to je také zvláštne, ja teraz nič tým nechcem preudikovať, ani, ani dopredu predpovedať, ale je zvláštne, že väčšinou sa zvláštne veci dejú najchudobnejším ľuďom, pretože sa tak nejak predpokladá, že oni by sa veľmi ani nebránili, lebo však väčšinou oni ani nemajú sa ako brániť, peniaze nemajú, známosti nemajú a kto už by trávil čas nejakým komplikovaným zisťovaním pravdy, keď musí bojovať o prežitie všakže. Takže celé je to také nejaké zvláštne. Mňa mrzí, že už musíme končiť, lebo bolo by ešte o čom, ale ja si myslím, že sa nevidíme naposledy. A budeme sa vidieť určite ešte a v nejakom dlhšom, širšom formáte. Čiže ešte mi na záver povedzte, teda teraz je to momentálne v, v akej fáze toto celé? Že teraz sa niečo šetrí, či už sa nešetrí, či ako to je. Bo pani Mezenská vravala, že sa čaká na niečo, tak na čo sa teraz čaká? No, čaká sa na vyjadrenie znalky, nie, že či... Té pohľadné anomálie, či to bol chlapec alebo dievča. A dali sme prešetriť fotografie. Ktoré či sú práve. Nesedia, takže toto všetko je šetrení. Ale že exumácia ešte stále nepripáda. Nie, že to nám to, nie. To, to, je, to je ako proste cesta zarúbaná sa no. tam je. Dobre, čo plánujete ďalej robiť teraz vy? Tak písomne otočiť sa na prokuratorku, aby znova preskúmala a dovolila mi tú exumáciu. Keďže nemôžem s ňou úsne komunikovať len písomne. Mne ešte jedna vec napadla, že... Dobre, aj ja spýtam sa vás to. Keď ste vy, vy potvrdili takúto vec, že podľa vás došlo k zámene dieťaťa, že niekto mocný, silný mm. mo aj s peniazmi a neviem s čím si to mohol dovoliť, tak že, ale to si uvedomíte, že ak by to komplikované, koľko ľudí by musel do toho natiahnuť do celej tejto záležitosti, že to viete si predstaviť, že toľko to ľudí by klamalo lekárov, že toto nesedí, pán Kirali. No, len si zoberte takúto vec. E, Gynecolog, porodník, sestrička, porodnička, a ešte tam musí byť nejaká asistentka, porodnička. No. To sú traje ľudia. Ohľadajúci lekár, ktorý ohľadate, to, to je ďalší človek ten, čo preváža telo zo spiskej do popradu na pitvu, to je ďalší človek. No. Sanitár, ďalší človek. Všetci tvrdia, že to bolo dievča. Všetci tvrdia, že to bolo dievča. Nech sú všetci zavretí za to, že krývo A Keď majú v tom prsty, keď majú v tom prsty, nech sú všetci trestne stíhani. Mne to jedno, aj keď polov republiky zavru, že pani knúrovskej zobrali dieťa. Mne to je úplne jedno. Keď nemá raz lekár čisté svedomie a zrobil špinavosť, má byť za to potrestaný. Hm. Nemôže, keď ja prídem na červenú, automaticky dostanem 60 eur pokuty, keď mi zoberú vodičak. Keď lekár zrobí špinavosť, určite to nerobil zadarmo. Zrobil to zo zvyšných dôvodov, keď to zrobil tak mal by byť za to trestné stiany a celá organizovaná skupina. Všetci lekári, ktorí v tomto boli, jak môže ohľadajúci lekár zobrať peniaze za niečo, čo nezrobil? Jak môže zobrať, zobrať lebo on má urobiť obhliadku? Či na v tom dieťati nie je zapichnutý nožík? Či proste to dieťa naozaj umelo udusením pupočnou šnorou? Či obhliadku? Nezrobili obhliadku. Prečo? Píšu hlúposti a pritom to sú všetko... Peniaze, ktoré berú za niečo, čo nie, majú byť za to trestne stíhaní všetci. Bez ohľadu na to, či je tam jeden, či je dvaja, či traja, či piati. Keď budú v tom policajti zainteresovaní, majú byť za to trestne stíhaní aj policajti za to, že kryjú lekárov, lebo zrobili svinstvo. Keď je za tým prokuratora, ktorá má v tejto veci zrobiť jasno, tak má byť aj trestne stíhaná prokuratorka, prokuratorka vyšetrovatelia, čo sa týka skriminálky, všetci by mali byť za to trestne stíhaní, pokiaľ sa vykope to dieťa a sa potvrdí, že to dieťa nie je pani Knurovskej, mali by byť všetci trestne stíhaní. Hm. Dobre, musíme končiť. Konec relácie, ale jednu vec ešte chcem povedať. My tu v relácii, v rádiu, veľmi inú možnosť nemáme ako len proste hovoriť o veciach a vyťahovať aj takéto prípady, ku ktorým sa vy bežní ľudia len tak nedostanete. Tieto prípady väčšinou končia tu u nás, ale my nejakú akoby fyzickú pomoc týmto ľuďom poskytnúť nevieme. Tak ak sa vám dá, vážení poslucháči, ja neviem komu a ako, tak sa skúste týmto ľuďom nejako pomôcť v tomto ich boji. Lebo, lebo naozaj myslíte na to, že, že keby ste boli na mieste pani Knúrovskej, tak by ste podľa všetkého konali rovnako. Že ak sa dá, tak nech to nie je len o tom, že sa zase raz nejaký problém vytiahne, o niečom sa povie a, a dobré, a život pôjde ďalej a však zajtra si vypočujeme ďalší bombastický príbeh. Ale že ak sa dá, tak skúste týmto ľuďom nejako pomôcť. Ja neviem akým spôsobom, ale, ale skúste. Ďakujem vám dvom veľmi pekne, že ste prišli a že ste nás touto neprijemnou vecou oboznámili. Konkrétne ďakujem Silvie Knúrovskej, majte sa pekne do počutia. Do počutia. No a druhým hostom bol pán Jozef Király, to je majiteľ pohrebníctva Charon. Inak v poprade? Áno. V poprade. Tak majte sa pekne obaja do, do počutia. No a spolu s vami, vážení poslucháči, sa lučia aj Boris Korony. Majte sa pekne. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.